Kord jooksis Jänku mööda teed ja kohtas kilpkonna onu. Jänku onud täna askilpkonna onu sellest, et see mägra ema pool onule muhu pähe lõi. Oli küll õnn, et sa koldesse peitu said, ütles kilpkonna onu. Muidu oleks ta su kinni võtnud. Ei oleks võtnud midagi, kiitles Jänku Mina ei tahtnud ainult mägra ema ja ta tütreid üks jätta. Vaidlesid ja vaidlesid, kuni kemplema hakkasid, kumb neist kiirem on. Lõpuks oli kilpkonnaonu valmis viiekümne dollari peale kihla vedama, et ta onust ette jooksed. Panid siis rahad välja ja kutsusid kullionu kohtunikuks siis mõõtsid viie miili pikkuse maa ja panid iga miili taha posti püsti. Jänkuonu jooksis mööda teed, kuna kilpkonnaonu pidi metsas jooksma. Teised seletasid küll, et metsas on halb joosta, aga kilpkonnaonu jäi oma seisukoha juurde. onu harjutas hoolega mitu päeva. Võistluspäeva hommikul tõi onu oma naise ja nelipoega juba varakult kohale. Ta pani naise esimese tulbajuurde metsa ja iga poja ühe tulbajuurde, kuna ise viimase juurde jäi. Siis tulid mägra ema oma tütardega ja teised pealt vaatajad. Jänku Onu oli õige pidulik, lintidega ehitud. Pealt vaatajad läksid viimase tulba juurde. Ka kulli Onu saabus, võttis kella välja ja hüüdis, gentlemenid, olete valmis? Jänku Onu kisas, jaa, jaa. Ja, ja! ja kilpkonna tädi kisas ka metsast, jaa, jaa. Siis pistis Janku onu punuma ja kilpkonna tädi läks tasakisi koju. Kohtune kuld tõuses lendu ja lendas viimase posti poole. Kui Janku onu esimese posti juurde jõudis, hüüdis ta, onu kus sa oled? Siin, vastas selle poegi metsast. Aga mina olen ikka ees... Kiitles Jänku Onu ja lippas edasi. Kui ta teise tulba juurde jõudis, hüüdis sealt juba teine poeg. Kolmanda juurest kolmas poeg, järgmise juurest järgmine. Üks tulba vahe jäigi veel joosta. Jänku Onu uskus juba, et ta on võitnud. Näe, seal tuleb kohtune kuilligi lennates... Kuid enne lipsas kilpkonna onu metsast salakesi tulba taha. Kohe oli ka jänku onu seal. Kuna ta kilpkonna onu ei näinud, pistis ta kohe karjuma: Raha on minu, raha on minu! Mäkraema ja tütret pistsid laginal naerma, sest kilpkonna onu tuli tulba tagant välja ja ütles: Aulised leedid ja gentlemenid! Laske ikka hinge tagasi tõmmata, raha on minu. Ja nii saigi kilpkonna onu raha endale.